Презентом, без сумніву, був колюня, проте з деякого часу трохи зів'ялим. Симань не хотів це ні з чим пов'язувати, ні про що не питав, сам водив своє авто, давши колюні вольну. Хоча хто кому дав вольну, то ще питання. Але якась там справа із старушенцями спливла. Постоявши, постоявши за тарілкою юшки попід виходами у метро над прірвою або вже у ній, Розпізнавши на смак нинішнє життя, дехто раптом припускав, що ніяке пекло посмертне вже не є страшним, тож нема чого так дуже трястися, і відходили цілими артілями на ті поля, де вже мали би дістати тільки спокій і херовимські співи. Квартири були справно позаписувані на хлопців, отже ніщо у світі не пропадало. Справу зіпсувала якась стара, нагло умерши і віддарувавши чужому чоловікові запущену хрущовку, забувши попередити, що по світах десь волочився її син. До живої не признавався, а по смерті знову вродився. І хто там уже синові доніс – теж питання, але він виявився нелякливим і здійняв бучу. Бачите, не знав, у якому бізнесі його мати працювала. Дали на експертизу. У тілі знайшли отруту невідомого походження. І він тепер оте походження досліджував. Не помогло, що пригрозили, що десь там над вухом стрельнули. Ще завгану на стрілянину не зважав. Що там було далі, ніхто не сповіщав. Але одного ранку Колюня прийшов радісний, рожевощокий, і все пішло по-старому. Для чого влізуть ці кайдани, дбайливо защіпнуті самим Колюнею? Боявся кого? Таких, як його шофер? Чи значніших за нього? Чи отих, з якими дуже просто і дуже коротко розраховувався? Надіявся, що Колюня захистить, адже платив йому. Бо отією бабою, що у церкві ліпила дві свічки Богові і нечистому, хай буде про всяк випадок. Оте, рідне українське, прислужитися всім, прикрившись прапором і бравими вигуками слава вітчизні. Під цим захистом здобути для себе грядочку на екзотичній землиці або десь у кончі. І хай живе Україна, рідна мама вправних хлопців. Слава їй. Тієї контролерші не доганяв. На зведеннях, хто її тільки туди впускав, говорила, що хотіла так ніби мала розізлостити всіх без перебору. Прибилася з якоїсь бібліотеки разом зі своїм статутом. Нічого, тут швидко вправляють зайвину. Весь рік у вилинялих джинсах, хоч могла би мати і щось ліпшого, само у руки плеве. А після того, як нарахувала йому на папері кільканадцять мовних помилок і привселюдно поклала на стіл, зовсім ушалів. А ще яд запідливала олії вогонь. «Познімай нарешті те сміття з ефіру», Хай заздрісниці трохи пригнуться, якусь копійку пошукають, багатого нору з нічого». Вона говорила і говорила над його вухом, ніби хто пиляв дріт, і миттєве роздратування проривалося у ньому якимось злим словом, примусивши її нарешті вмовкнути. Зрештою, набридала своєю непогамованою балаканиною, хаотичним жестикулюванням та погано прихованою озлобленістю, яка завжди видавала немолодих і не дуже щасливих жінок». Він вдягався і виходив до власного шофера. А я засердита і вражена йшла до тролейбуса, ненавидячи світ. Але треба було давати собі якусь раду, бо покинути все це означало вмерти. Вона знала, що буде тут доти, доки не посивіє і постаріє, хвалячи владу, роблячи зв'язки й гроші, чинитиме все, аби лише ніхто її звідси не викинув, іншого не дано. Бог не вділив їй якогось особливого таланту, знань не надбала і вже не мала часу їх старати. Всюди не встигала, скрізь уже падала завіса, тож гарячково витискувала з того життя все, що могло їй вдатися, важко працюючи, будучи сама собі захист, дружба і любов, потихеньку попиваючи люмінал, аби хоч трохи спалося. Зняв таки ту контролершу з ефіру. Запам'ятав її прізвище ще тоді, коли на ледютці Мар'яна Крівіна хвалила її першу програму. Чомусь він знайшов повтор і позначив маркетром. Потім забув його подивитися. Але якось переглядаючи, що відбувається у студіях по внутрішньому каналу, нараз побачив незнайому жінку, що нічим особливим не виділялася, але в тому, як говорила із операторами, як хвилювалася і терла руки, як поправляла майже хлоп'ячу стрижку, вибілену пасмами, і як заплющувала очі, аби згадати текст, а потім їх розплющувала.